Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина перша. Від'їзд. Розділ 3. Зібравшись у Сен-Клу до Флоримона, Анжеліка зрозуміла, що попередження Дегре були жартом. Сідаючи у карету, вона лише кинула зневажливий погляд на шанувальника, чия червона пика вже три дні стерчала під її вікнами. Вона не стерегла і двох вершників, які, вибігши з дверей сусідньої корчми, скочили на коней і почали наздоганяти карету. Але тільки-но вона виїхала за ворота Сент-Оноре, як карету її оточила група озброєних людей, і молодий офіцер дуже чемно попросив її повернутися до міста. Це наказ короля, мадам. Вона не погоджувалася. Йому довелося показати листа, підписаного префектом поліції Деларейні із зазначенням не допускати виїзду мадам Дюплесі-Бальєр із Парижа. І тільки подумати, де Гре взявся за це. Адже він міг би допомогти мені, але тепер не стане цього робити. Він повідомить мені відомості про стару справу мого чоловіка, дасть усілякі поради, але в той же час намагатиметься, що сили виконати наказ короля. Наказавши кучеру повернути назад, вона стиснула зуби та кулаки. Це насильство пробудило її бойовий інстинкт. Жофрей де Пайрак, понівичений і переслідуваний, зумів пробратися до Парижа. Ну, а вона зуміє тепер вибратися з Парижа. Вона послала гінця до Сен-Клу. Незабаром приїхав Флоремон у супроводі свого вихователя. Останній розпочав уже за дорученням мадам Дюплесі переговори щодо продажу місця пажа. Пан Делоган погоджувався придбати це місце для свого племінника Флоремона – і пропонував хороші гроші. «Подивимось ще», – відповіла Анжеліка. Вона мала намір виїхати, викликавши гнів короля, не раніше, ніж вживе всіх запобіжних заходів для охорони своїх синів. «Навіщо мені продавати своє місце?» – чіплявся Флоремон. «Хіба ви знайшли мені кращу посаду? Чи мені повертатися у Версаль?» «У Сен-Клу я дуже прийшов до місця, і мої старання були помічені монсеньором». Шарль Анрі прибіг із радісними криками. Він любив старшого брата, і той був до нього щиро прив'язаний. Щоразу приїжджаючи до Парижа, Флоремон грався із малюком, садив його собі на плечі і катав, давав йому потримати свою шпагу. А зараз Флоремон висловив захоплення чарівністю брата. Матінко, правда, він найкрасивіша дитина у світі. Йому б бути дофіном, бо справжній дофін такий чурбан. Не треба так говорити, Флоремоне, зауважив абад Де Ледігер. Анжеліка відвела погляд від чудової картини. Шарль Анрі Білявий рум'яний, круглощокий, не міг відірвати своїх блакитних очей від смаглявого, темноволосого 12-річного Флоремона. Змішане почуття жалю та безсилля охопило її, коли вона дивилася на кучеряву голівку сина Філіпа, навіщо вона уклала той шлюб. Адже Жуфрей де Пайрак посилав дізнатися, що з нею, і йому повідомили, що вона знову вийшла заміж. Жахливе безвихідне становище, Бог не мав допускати такого. Вона старанно приховувала, що готується до від'їзду. Шарля Андрі вона вирішила відправити разом із няною Барбою та слугами до замку Плесів в Пуату. Король не посміє, хоч би який був гнів, посягнути на права сина французького маршала. Щодо Флоримона у неї були інші плани. Невже король так розлютиться на мене? Намагалася вона підбадьоритися. Розлютиться, звичайно, бо я порушу його заборону. Але скільки часу він може сердитись за просту поїздку до Марселя? Адже я повернувся звідти. Щоб відволікти підозри та показати свою покірність, вона запросила до себе свого брата Гонтрана. Зрештою знайшовся час зробити портрети дітей. Сидячи за рахунками, вона дуже старано перевіряла всі витрати, щоб залишити справи у повному порядку, коли поїде. Анжеліка слухала балаканину Флоремона, який вигадував тисячі дурниць, щоб зайняти молодшого брата і змусити його смирно позувати. Янголятко з небесною усмішкою, який ти милий! Ласоти, товстіша заканоніка, який ти милий! Він наслідував літання, в яких оспівувалися чесноти святих. Я, бада Ледігер, не приминув зробити зауваження. Флоримоне, не можна над цим сміятися. Мене турбує дух свавілля та вільнодумства, який я у вас бачу. А Флоримон, не звертаючи уваги на догану, продовжував дуріти. Баранець кучерявий, що жує цукерки, який ти милий, світлячок мій сповнений лукавства, який ти милий. Шарль Анрі заливався сміхом. Гонтран, як завжди, бурчав на хлопчиків, а на полотні все виразніше виступали дві голівки – темна і світла. Голівки синів Анжеліки – Флоремона де Пейрака і Шарля Анрі Дюплесі Бельєра, в яких вона бачила улюблених нею чоловіків. Флоримон пурхав легко, як метелик, але думати вже навчився. Якось увечері він упіймав Анжеліку біля каміна і запитав, «Матінко, що ж робиться?» «Отже, ви не стали коханкою короля, і на покарання він вас не випускає з Парижа». «У що ти втручаєшся, Флоримоне?» – обурилася шокована Анжеліка. Флоримон звик до спалахів своєї матері і навчився не дуже дратувати її. Він сів на лавці біля ніг Анжеліки, звернувши на неї похмурий і допитливий погляд, привабливість якого вже знав, і повторив, чарівно посміхаючись. «То ви не коханка короля?» Анжеліка хотіла було обірвати таку розмову великим ляпасом, але вчасно стрималася. У Флоримона нічого поганого на думці не було. Його цікавило те, що хвилювало увесь двір – від головного старедворців до останнього пажа, який результат дуелі між мадам де Монтеспан і мадам Дюплесі-Бельєр. А оскільки ця остання була його матір'ю, йому особливо важливо було дізнатися, як справи. Бо чутки про королівські милості уже створили йому високе становище серед товаришів. Ці майбутні придворні, які вже вміли інтригувати і вдавати, тепер підлещувалися перед ним. Мій батько каже, що твоя мати може все зробити з королем, сказав йому нещодавно юний доман. Пощастило тобі, твоя кар'єра вже зроблена, тільки не забувай друзів. Адже я завжди до тебе добре ставився, чи не так? ремонт задирав носа і вшановувався. Він уже пообіцяв Бернару де Шатору посаду головного адмірала, а Філіпу до Малю посаду військового міністра. А тут мати раптом несподівано забрала його з дому королівського брата, говорить про те, щоб продати місце пажа, і сама живе замкнуто у Парижі далеко від Версаля. Король не задоволений вами? Чому? Анжеліка поклала долоню на гладке чоло сина. Відкидаючи густі чорні кучері, що вперто поверталися на місце. Її охопило теж скорботне хвилювання, як у той день, коли кантор заявив, що хоче йти на війну. Той самий розгублений подив, який відчувають усі матері, побачивши, що їхні діти вже мислять по-своєму. Вона лагідно відповіла на запитання Флоремона Так, я викликала невдоволення короля, і тепер він сердиться на мене. Хлопчик насупився, наслідуючи вирази розпачу, які йому довелося бачити на обличчях придворних, що потрапили у немилість. «Яке нещастя! Що ж із нами станеться? Мабуть, ця повія Монтеспан щось підлаштувала. Погань така. Флоримоне, що за вислови?» Флоримон знизав плечима. Такі вислови він чув у передніх палацу. Але він швидко примирився з новою ситуацією, поставившись до зміни становища із філософським спокоєм людини, яка вже не раз бачила, як будуються і розсипаються недовговічні карткові замки. Кажуть, ви збираєтесь поїхати. Хто каже? Та кажуть. Це дуже неприємно. Я не хотіла б, щоб мої плани знали. Обіцяю вам, що нікому нічого не скажу. Але я хотів би знати, що ви вирішили зробити зі мною, коли все змінилося. Ви мене візьмете із собою? Вона думала про це і мала відмовитися від цієї думки. На неї чекало стільки невідомих небезпек. І вона навіть не знала, як їй удасться вибратися з Парижа, і що вона дізнається в Марселі від отця Антуана, і яким новим слідом доведеться йти. Дитина, навіть така розумна, як Флоремон, могла виявитися перешкодою. Хлопчику мій, постарайся бути розумним. Я можу запропонувати тобі не надто веселі речі але доводиться враховувати, що ти майже нічого не знаєш, а настав час уже серйозно зайнятися вченням. Я доручу тебе опіці твого дядька Єзуїта, який обіцяв влаштувати так, щоб тебе прийняли до колежу їхнього ордену, який перебуває в Пуату. Аббат Дігер поїде туди із тобою, і керуватиме тобою, і допомагатиме тобі, поки я не повернуся. Вона вже побувала у отця Раймона де Сансе, і попросила подбати про Флоримона і нагоді надати йому підтримку. Флоримон, як вона й чекала, скривився, а потім надовго замислився, насупивши брови. Анжеліка обійняла його за плечі, щоб йому легше було перетравити неприємну новину. Вона збиралася почати вихваляння, радостей вчення і дружби із товаришами по колежу, коли він підняв голову і сухо заявив. Ну, якщо ви пропонуєте це, я бачу, що мені залишається тільки поїхати до кантора. Боже мій, що ти кажеш, Флоремоне? Прошу тебе, замовкни, адже кантор помер. Ти ж не збираєшся померти? Ні, ні, трохи, спокійно відповіла дитина. То чому ж ти кажеш, що хочеш бути разом із кантором? Бо я хочу його бачити. Я вже скучив за ним. І потім мені більше подобається плавати морем, ніж зубрити латинь у єзуїтів. Але ж кантор помер. Флоримон впевнено похитав головою. «Ні, він поїхав до мого батька». Анжеліка зблідла. Їй здавалося, що вона непритомніє. «Що ти сказав? Що ти таке кажеш?» Флоримон глянув їй прямо в обличчя. «Ну так, мій батько інший батько. Ви знаєте, той, кого хотіли спалити на Гревській площі». Анжеліка оніміла. Вона ніколи не говорила про це із дітьми. Вони рідко зустрічалися із синами Гортензії, але та швидше дала б відрізати собі язика, ніж розповідати про жахливе минуле. Анжеліка пильно стежила за тим, щоб ніякі недоречні розмови не дійшли до дитячих вух. І з тривогою думала про ту годину, коли їй доведеться відповідати на їхні запитання про те, як звали їхнього справжнього батька таким він був. Але вони ніколи її про це не питали, і тільки зараз вона дізналася, чому вони так поводилися – вони не ставили запитань, бо вже й так все знали. «Хто вам про це сказав?» Флоримон не хотів одразу про все розповідати. З нерішучим виразом обличчя він повернувся до каміна і узяв мідні щепці, щоб підібрати вугілля, які випали. До чого ж матінка наївна? І яка вона гарна! Скільки років вона здавалася йому надто суворою. Він боявся її, а контор часто плакав, бо вона кудись пропадала саме тоді, коли вони сподівалися, що вона нарешті посидить і посміється з ними разом. Але останнім часом Флоримон став помічати її слабкість. Він бачив, як вона тремтіла того дня, коли Дюшен намагався вбити його. Він зумів розглянути, яке зерно вона ховала за веселою усмішкою. І оскільки йому довелося вже наслухатися отруйних зауважень щодо майбутньої фаворитки, він відчував, що в ньому народжується нова думка, що робить його дорослим. Думка, що він незабаром виросте і захищатиме її. І він раптом обернувся до матері, з променистою усмішкою, чарівним жестом простягаючи їй обидві руки, стиснуті разом, і прошепотів Матінко. Вона притиснула до серця його кучеряву голову. Не було на світі хлопчика красивішого і милішого, ніж він. У ньому вже просвічувала уся природжена чарівність графа Пейрака. Ти знаєш, що дуже схожий на батька? «Знаю, старий Паскалу говорив мені про це». «Старий Паскалу? Ох, от як ви все знали?» «Та ні», – врочисто відповів Флоремон, – «старий Паскалу дружив із нами. Він грав на флейті і на барабанчику із бряскальцями. Він розповідав нам усілякі історії і завжди казав, що я дуже схожий на того окаянного вельможу, який збудував будинок у Ботреї. Він знав його дитиною і казав, що я зовсім схожий на нього». «Тільки я не маю шабельного шраму на щоці». І ми просили, щоб Паскал розповів нам про цю чудову людину. Чудову, бо він усе знав, усе вмів, навіть міг робити золото з пилу. Він так співав, що слухачі його не могли ворухнутися. І на дуелях він перемагав усіх ворогів. Зрештою, ревниві заздрісники зуміли посадити його до в'язниці і потім спалили на Гревській площі. Але Паскалу говорив, він був такий могутній, що зумів утекти від багаття. Паскалу бачив його, коли він прийшов у цей будинок, коли всі думали, що він згорів. Паскалу казав іще, що вмирає щасливим, знаючи, що ця чудова людина, яка була його паном, ще жива. Це правда, мій любий, він живий, звісно, він живий. Але ж ми тоді ще не знали, довго не знали, що ця людина наш батько. Ми питали у Паскалу, як його звати. Але він не хотів говорити. Зрештою, під великим секретом, він відкрив нам його ім'я – граф Депейрак. Пам'ятаю, ми сиділи тоді у кабінеті разом із Паскалу. Нікого більше не було. Барба зайшла туди навіщось і почула, про що ми говорили. Вона зблідла, почервоніла, позеленіла і сказала Паскалу, що нема чого йому говорити про такі страшні речі. Навже він хоче, щоб прокляття батька перейшло на його нещасних дітей? яких матері так важко вдалося вберегти від нещасної долі. Вона говорила і говорила, а ми нічого не слухали. І старий Паскалу теж нічого не розумів. Нарешті він сказав, послухайте, добра жінко, ви що, хочете сказати, що ці два хлопчики його діти? Барба так і застигла з роззявленим, як у риби, ротом. А потім щось забурмотіла і знову нічого не можна було зрозуміти. Зовсім дивно. Але вона надіялася, що то дурниці, що вона відбудеться від нас. А ми всі запитали її, хто ж був наш батько Барбо. Це він, грав Депайрак? Нарешті ми з контором вигадали, що робити. Ми прив'язали її до стільця перед каміном і заявили, що якщо вона не скаже нам правду про те, хто наш справжній батько, ми палитимемо її п'ятки, як роблять бандити з великої дороги. Анжеліка ахнула від жаху. «Що ж це таке? Ці хлопчики, ці діти, яким давали причастя без сповіді!» А Флоримон засміявся із задоволенням, пригадуючи, як усе було. «Коли ми підпалили їй ноги, вона все розповіла. Тільки змусила нас раніше заприсягнутися, що ми ніколи про це не говоритимемо. Ми зберігали таємницю, але ми пишалися тим, що він наш батько». І були щасливі, що йому вдалося втекти від лиходіїв. І тоді кантор вирішив поїхати на море, шукати його. Чому на море? Бо дуже далеко. Флоремон непевно махнув рукою. Він погано розумів, що таке море. Але йому здавалося, що з моря йде дорога до зеленого раю, де здійснюються всі мрії. Анжеліка розуміла його. Кантор написав пісню. Я вже забув слова, але гарною була пісня. У ньому викладалася історія нашого батька. Кантор казав, «Я співатиму цю пісню всюди, і знайдуться люди, які впізнають, про кого вона, і розкажуть мені, як його знайти». Горло Анжеліки стислося, і на очах виступили сльози. Вона уявила собі, як дві дитини замислювали похід маленького трубадура у пошуках людини із легенди. «Я з ним не погоджувався», – вів далі Флоремон. Мені не хотілося їхати, бо подобалося жити у Версалі. Адже кар'єру не зробиш, якщо носитимешся по морях, правда? А контор поїхав. Хто чого хоче, той досягне, так говорила Барба. Ще вона говорила, ну вже це, якщо вб'є собі щось у голову, впертий, як матінка. Матінка, як ви думаєте, дістався він до нашого батька? Анжеліка, не відповідаючи, провела долоною по його волосю. В неї не вистачало мужності знову сказати йому, що кантор загинув. Заплатив своїм життям, як лицарі святого Грааля, за пошуки хемери. Відолашний маленький лицар. Відолашний маленький трубадур. Вона уявила собі його личко з міцно стиснутими губами. Там, під прозорими смарагдовими хвилями бездонного моря. Води були глибокі, як його погляд, затуманений мрією. Дістався завдяки пісні, говорив своє Флоремон. А вона не знала, що криється за цими ясними очима. Їй уже недоступний був дитячий світ, у якому так химерно поєднуються наївність і мудрість. Усім дітям спадають на думку божевільні задуми, думала Анжеліка. Погано те, що мої діти ці задуми здійснюють. Але це було не все. Цього вечора вона мала почути ще багато несподіваного.